Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah. Wa alihi dan hadirin yang saya hormati, para pelajar yang hadir dan دار الثمين الفارحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يومك إياها نعبد وإياها نستعين اهدنا صراط المستقيم سراغ الذين أسهمت عليه عليهم وعيرهم وعطوب عليهم وعطوب عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوا على رسولنا محمد صلوا على تسدي قلوبنا محمد اللهم صل على محمد Wa ala ali Muhammadi wa saabi wa sallim Ahriina min durama tilwahni wa akrimna bi nuril Wa waftah alaina bi ma'rifatil ilmi ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin Assalamu warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qul ya ayyuhal haqqa tuqatih wa bil walidayni ihsana wa bil qurba muslimin Kalian yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Kita dahului dengan membersihkan hati dulu Dengan jikir yang berbunyi La ilaha illallah muhammadur rasulullah Di dalam kitab Hidayatul Hidayah menyebutkan bahawa jikir Itu adalah jikir kemenangan Siapa-siapa yang memperbanyakannya Maka orang itu diberikan kemenangan oleh Allah Taala yang bangsa dunia dan juga bangsa akhirat. Ya. Dalam dunia menang mentolati Allah. Di akhirat lalu menang lepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca 21 kali. Ilahana anta maksudina waridoh kamilu bina. Simpan bawah susu sebelah kiri. Allah ilahana anta maksudnya warido kamatlu simpan di kepala. Ilahana anta maksudnya warido kamatlu simpan di seluruh anggota kaki tangan darah daging dan seterusnya yang lain.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 La لا الا <سؤال> الله محمد رسول الله لا لا الا الله محمد رسول الله لا لا الا الله محمد رسول الله لا لا الا La لا ايل الله Rasulullah رسول الله لا لا ايل الله. الله محمد رسول الله لا لا لا اله الا الله محمد رسول الله لا لا اله الا الله محمد رسول الله لا لا لا اله الله محمد رسول الله لا لا اله الا الله محمد رسول الله لا لا اله الا الله محمد رسول الله لا لا اله الا الله محمد Rasulullah La la illallah Muhammadur Rasulullah Dari semalam dah lah dibaca Paling kurang seratus kali Supaya dapat kemenangan Dalam dunia ni kita dapat Kemenangan mento'ati Mento'ati Allah Dihawatiri dalam dunia Kita tak menang Di akhirat lagi lah tak boleh menang Ya Jadi muslimin dan Muslimat Sebelum mati Hatamkan 100 ribu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sehingga kita beroleh Kemenangan mati, mati Husnul Khatimah Mati Husnul Khatimah ni Tak ramai Yang mati Su'ul Khatimah ramai Mudah-mudahan Allah menolong saya dan juga muslimin dan muslimat untuk dapat mati yang bangsa Qusnul Khatimah dengan berzikir La ilaha illallah Muhammadur Rasul apabila kita sebut La ilaha illallah dia merangkumi sifat zat sifat asma sifat afan ya apabila kita sebut dia la ilaha maka di dalamnya ada sifat nafiah di dalamnya ada sifat salbiah di dalamnya ada sifat maani di dalamnya ada sifat ma'nawiah jumlahnya 20 salbiah satu eh, Nafsiyah 1 Salviah 5 6 Kemudian Ma'ani 7 13 Maknawiyah 7 Jumlahnya 20 sifat yang wajib Pada Allah Subhanahuwataala. Kemudian lawan kepada sifat yang wajib itu 20 juga Apabila kita sebut La ilaha illallah maka di situ ada Nabi, ada isbat. Nabi, sifat yang mustahil itu ada pada Zat Allah dan isbat sifat-sifat yang wajib itu ada pada Zat Allah Ta'ala dan apabila kita sebut La ilaha illallah ia merangkumi akan sifat istirahat iaitu sebelah sifat yang menerangkan Allah Maha Kaya daripada segala yang lain jadi eh, segala yang lain adalah tidak kaya maka dia berhajat kepada yang maha kaya, maka pada zat Allah Ta'ala juga ada sifat istifal, iaitu sembilan, sebelah dengan sembilan jumlahnya dua puluh itulah dua puluh sifat yang wajib pada Allah Ta'ala, maka lawan kepada dua puluh itu yang mustahil eh? nanti kata-kata Nabi Nabi ni tetap tak ada pada zat Allah Ta'ala jadi orang yang menyebut la ilaha illallah ya? isbat yang wajib dan nabi yang mustahil Muhammadul Rasulullah empat yang wajib pada sekalian Rasul empat yang mustahil pada sekalian Rasul satu yang harus pada sekalian Rasul jumlahnya sembilan maka ulama'-ulama' sahih kata menambah empat perkara lagi 9 right? dengan 4, 17 ah, bila sebut Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah wajib sidik, wajib amanah, wajib tablil wajib patonah mustahil kizbul, mustahil khianat, mustahil fitman, mustahil baladah, harus satu, berperangai dengan perangai manusia Sebab para Rasul juga manusia Maka empat perkara yang ditambah oleh ilmu ta'id Yang masuk di dalam kalimah Muhammadur Rasulullah itu yaitu Beriman kepada segala ambiak Beriman kepada segala malaikat Beriman kepada segala tiap Allah Beriman kepada uh, hari kiamat jadi empat perkara ini termasuk di dalam Muhammadur Rasulullah ini menerangkan apabila kita menyebut la ila ila makatastiklah di dalam hati kita bahawa Tuhan yang bersifat dengan sifat yang wajib 20 Tuhan mustahil bersifat segala lawan yang 20, Tuhan harus pada mengadakan sesuatu dan mentiadakan sesuatu bila kita sebut Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Wajib empat sifat. Tidik amanah tablu fatunah. Mustahil, kizib, kianat, hitman, baladah. Harus berkelangai dan perangai selalu manusia. Kemudian kita percaya yang empat perkara lagi. Percaya kepada para nabi. Percaya kepada uh, para malaikat. Percaya kepada sekian kitab, Percaya kepada hari kian hari ini dengan kita pun kita percaya dengan Quran tu tak percaya wallahualam lah boleh kita menjalani kehidupan dalam dunia yang mengikut Al-Quran yang haram haram ha. yang sunat sunat, yang wajib wajib yang harus harus kita tak boleh itu yang kita marah dengan barisan nasional saya cukup marah dengan barisan masalah tapi sekarang ni sama aja barisan masalah menang ke PAS menang ke keadilan menang ke DAP menang ke Islam tak menang ada nampak Islam menang? ada? ada ke tak ada? mana ada satu hukum pun tak jalan saya rupa je di pulau binang pun tak menang Islam di Kedah ni pun tak menang Islam sama saja di Selama pun tak menang Islam yang menang mereka Islam tak menang macam dulu juga masih lagi tidak ikut hukum Quran undang-undang Quran undang-undang Bible undang-undang kafir kafirlaknatullah jagalah semua orang yang terlibat di dalam pemerintahan kalau tidak dijalankan Islam masuk neraka gaji-gaji yang mereka dapat sama ada menteri besar ke sultan ke raja ke perdana menteri ke ya. kalau tidak dijalankan Islam gajinya haram gajinya haram berdosa sebab melaksanakan hukum kafir tidak melaksanakan hukum Islam haram melaksanakan yang haram upahnya haram maksudnya aku muslimina muslimina janganlah berebut-rebut kuasa Sedang yang dimenangkan bukan Islam yang dimenangkan ialah bahasa Melayu perpaduan rakyat ekonomi itu aja yang dibincangkan yang dipersoalkan yang dipikirkan takde pun agama Islam nak ditegakkan takde pun tak dengar lah Tahun depan kita tegakkan hukum Islam, kita jalankan hukum Islam, kita ikut Al-Quran. Tak ada pun. Ani Muslimin dan Muslimat kalau nak menang, sekorang-korang kita sendiri, ikut is, ikut Islam. Zaman Nabi, zaman para sahabat tak ada pilihan gaya. Tak ada. Kenapa Islam menang? Islam tegak, Islam bangun, Islam dilaksanakan, Islam berjalan dengan baik hingga dapat melepaskan segala masalah perogolan, minum arak, judi ya? dosa, maksiat, kemukaran selesai semua dengan Islam ya. mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah menjadi hamba Allah yang boleh ikut Islam tak apalah tuan-tuan susah payah dalam dunia ni tak apa asal dapat ikut Islam sebab selain daripada Islam Allah tak terima Allah tak terima. Walaupun taki khair al Islam ini, siapa menghendaki, mahu selain daripada Islam menjadi adin ad halah yuk kebala minful. Nabi takfir, tuan? Tuan guru yang pandai-pandai yang bijak bijak nak menafsirkan ayat Quran itu macam mana? Selagi tidak dengar Islam Allah tak terima. Alhamdulillah. Sebab itu Islam sangat penting Sangat perlu macam itu Jadi Muslimin dan muslimah Saya berseru, saya mengajak Mari sama-sama ikut Islam Sebab dalam kubur ada ditanya Apa agama kamu? Dia tak tanya apa parti kamu Apa bangsa kamu ya? Dia tak tanya Yang dia tanya apa agama kamu? Jangan tilap Jangan tersesul sehingga kita menjawab yang lain wala'iyyadu'illah boleh? tapi bersihkanlah hati supaya dapat setuju dengan Allah setuju dengan Rasul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu yang kita tak boleh ikut Allah tak boleh ikut Rasul. ikut kafir lah Natullah tu boleh pula sedang kafir tak ikut Islam pun hidup tak orang Islam ikut kafir tanpa bahaya itulah bahaya itu. Ingat ni Saudara. Allah Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun." Allah tidak jadikan kita dan jin melainkan untuk beribadah kepada Allah. Doa kepada Allah, patuh kepada Allah. Ikut, Allah, ikut akan Allah, ikut akan Rasul. Kenapa kita sudah melencong jauh? Tidak ikut Quran, tidak ikut Allah, tidak ikut Rasul. Yahudi juga yang kita ikut. Tak berasa ni dengar yang kita tidak dapat ikut Islam sepenuhnya banyak ikut Yahudi perasan tak perasan? tuan-tuan perasan tak? Ya. kita mana boleh tak tahu buat-buat tak kita dah ikut jalan-jalan kapi sedangkan Allah Ta'ala kata Wa anna hada inilah jalan pun yang lurus Islam ni, Quran ni jalan tu yang lurus kita nak melincung ke mana lagi? Semayang pun eh, ini nasiratul mustaqim tunjuk ke, kami jalan yang lurus. Kenapa? Lu keluar lu, daripada semayang tak boleh ikut jalan lurus. Nak ikut jalan menko juga. Jadi bersyukur hati dengan dikir. La la illallah Muhammadur Rasulullah. La la ilallah Muhammadur Rasulullah. Ada biasa lah. Setiap hari seratus. Tuan-tuan semua, ada biasa, tak biasa. Tengok muka pun tak biasa. Tengok muka tu, tak biasa. Tak boleh menanglah. Tak boleh menanglah, tuan-tuan. Tambah lagi, seratus ribu gulung habis. Habiskan dulu seratus ribu. Nak tengok Allah bagi kemenangan ke, bagi kekalahan. insya Allah menang. Apa juga meninggalkan yang haram menang meninggalkan yang makroh menang mengerjakan yang wajib menang mengerjakan yang sunat menang semua menang berjuang menang itu yang Nabi Muhammad dan para sahabat tak payah pilihan raya boleh mah boleh menang kita tak menang-menang memanglah kita menang tapi Islam tak menang juga macam tu juga macam bagi nasional resional menang pula Patut-patut lain lainlah barisan nasional menang dunia. Kita menang akhir akhirat. Lupa saja. Tuan-tuan bila saya cakap macam itu, macam nampak marah pula dengan saya. Ha, ingatkan Ustaz orang kita, rupanya bukan orang kita. Bukan masalah orang kita, bukan orang kita. Masalah kita diterima. Tak oleh Allah Ta'ala. Penat lelah kita ni, habis-habisan kita ni. Ya? Allah Ta'ala terima ke tak tidur di Bukit Gantam 4 hari 4 malam Allah Ta'ala terima ke itu yang kita yang kita nak berhati-hati takut-takut Allah Ta'ala tak terima masuk juga dalam neraka macam tu tu yang orang kape gua ingat, gua saja masuk neraka lu pun masuk ke tak malu tak malu malu lah Ah, ha, Kape memang masuk neraka Kita ni tidak masuk neraka Tetapi oleh kerana kita ikut mereka ya? Mereka tidak ikut kita Masuk kita lah Masuk neraka ikut mereka itu Azam ha, tuan Jadi sama-sama kita mengaji Niatkan dengan niat yang baik Saja belajar, belajar Nak mentawkhidkan Allah Belajar kerana nak mengesahkan Allah Bukan nak mempersekutukan Allah Bukan nak menduakan Allah Sehingga ada erti kata Syarakat bagi Allah Wal-Iyadudillah Muka surah 28 Baris yang ke-12 daripada bawah Masih lagi membicarakan perkara-perkara yang mustahil pada akal boleh diadakan oleh Allah Subhanahu SWT sebagaimana pertanyaan Iblis kepada Nabi Idris Iblis bolehkah dunia ini dimasukkan di dalam kulit telur dunia besar kulit telur kecil secara akal mustahil tetapi Allah boleh mengadakan ya? sebab dia ada sifat kuasa yang besar dikecikkan yang kecil dibesarkan dia besarkan kulit telur boleh dia kecilkan dunia ni boleh sebab semuanya dia yang menjadikan macam-macam ya? demikian lagi seperti barang yang disikayatkan diceritakan oleh Ibnu Al-Arabi harus mana boleh bagi Allah Ta'ala mengadakan yang mustahil pada akal Seperti bertubuh segala ma'ani ya? Segala ma'ani Segala yang diadakan oleh Allah Ta'ala itu bertubuh ya? Jadi kalau ikut akal mustahil ya? Tetapi Allah Ta'ala boleh mengadakan Sebab dia ada sifat Qudrat Yang berdiri pada zatnya dan mengadakan seorang pada dua tempat pun boleh kalau saya logik akalnya mustahil lah ha. biasanya satu orang satu, tem satu tempat ha. kalau ikut logik akal di kulin pun ada di lunas pun ada mustahil lah Macam -macam. Ha. atau beberapa tempat Ya. pun boleh perkara-perkara ya. yang ikut akalnya adalah musaib kemudian berkata pula ia ya, saya telah aku masuk di dalam beberapa dusun ya. Ibn Wahrabi kata dia masuk beberapa kampung yang dijadikan Allah Taala daripada lebih tanah Adam karena Nabi Adam itu dijadikan oleh Allah daripada tanah ya? jadi lebih-lebih daripada yang dijadikan oleh Allah kepada Nabi Adam inilah dijadikan kampung-kampung yang didiam oleh manusia ya? maka dijadikan pula pohon sumar selain daripada kebun-kebun dusun-dusun Allah jadikan pohon tamar dan lebihnya padar biji lenga. Satu pokok nama dia pokok lenga eh? Maka dipanjangkan Allah taala demikian tanah itu hingga dijadikan bumi yang sangat luas. Sekira-kira aras dan kursi dan tujuh petala langit dan surga dan neraka dengan nisbah kepadanya seperti Al-Koh Al-Koh ni seketul, ya, seketul daging yang tercampak pada padang dan telah memperbuat ahlinya akan satu dusun yang kecil baginya beberapa kota yang amat besar ya. asalnya tanah daripada lebihan yang Allah Ta'ala jadikan daripada eh, jadikan Nabi Adam maka itulah jadi saingga macam ni luar ha, ya? takut nanti kita berpegang sebagaimana pegang ahli pelasapa bawa alam ni kau urin ha, padahal kita belajar di sini alam ni dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada tanah yang lebih-lebih daripada yang Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam macam itu ya? jika berjalan orang yang berkendaraan kuda yang pantas apabila berkahandak berkeliling pada dusun itu tiga tahun ya? asal mula ya? dusun lebihan daripada tanah yang Allah jadikan Nabi Adam itu luasnya dusun itu kalau kita berjalan dengan kenderaan yang pantas tiga tahun baru sampai nah, luaslah ya. maka terkala pecek atas mereka itu maka diperbuat pula sepertinya dimingkahlah hingga diperbuat lima belas dusun mula-mula nah, satu dusun itu ya lebihan daripada tanah yang Allah jadikan Nabi Adam maka Allah jadikan 15 husun dan aku lihat padanya beberapa yang mustahil pada akal ya. nampak dalam husun tadi itu beberapa perkara yang akal kata tak logik lah. ha ya. dan tiap-tiap yang ditolak oleh akal akal menolak, akal tak menerima akal tak setuju ya? dan aku dapat ia ya, mungkin benda-benda yang harus ada harus tak ada pada segala dusun itu yang lima belah dusun itu maka aku ketahui dengan demikian itu ya, kita hukumkan mustahil sebab sengkat akal kita jual, kita mengatakan mana boleh ada ha? rupanya akal kita sengkat Ya, asal kita ni temik sangat yang Allah Ta'ala beri kepada kita ya. dan bahasanya Allah Ta'ala yang kuasa menghimpunkan ya, antara dua didun, did lawan antara dua lawan antara dua lawan, ya. antara dua lawan ya. satu lawan satu tapi di sini Allah Ta'ala boleh adakan Satu lawan dua Lawan dua ha, Begitulah punya kuasa Allah Punya pandai Allah Ta'ala itu ya. ha, Biasanya kalau ikut akal Satu lawan satu Hidup lawan mah ya. Tetapi Allah boleh adakan Satu tu lawan dua ha, ya, Ada di sini Ada di sana Ada di situ sepatutnya kalau ada di sini tak ada di sana satu lawan satu tetapi Allah, Allah boleh mengadakan satu lawan dua dua lawan ha? dua lawan lebih lagi di sini ada di sana pun ada di situ pun ada macam, -macam ada orang semayang di masjid Madinah dia kata sepulang tu ada semayang di sebelah saya kemudian ya yang seorang lagi kata, saya pun sembahyang di sebelah dia di Madinah, di Mekah pun ada, di Madinah pun ada, di kampung dia pun ada. Ha, macam tu, ha, tak mustahil, tak ada mustahil, ya? tak ada mustahil. Ya? Waktu saya buang daerah di Bentong dalam tahanan ISE, ya? dua tahun jadi orang. Kampung Melengkung tu tempat saya tinggal itu dia pergi Mekah. Ini Mekah? Dia di Mekah. Dia, di dia kata saya makan dengan ustaz. Ah, ha, saya sama makan dengan ustaz. Kata -kata. Ha, balik. Eh, ustaz sampai dulu ke kata dia. Saya tak pergi macam mana pula uh, saya boleh makan dengan ustaz di dekat Masjidil Haram dia tu. Satu orang bingung pula dia kena tahan anak ISA macam mana nak bagi muka? Tapi umur dia tak panjang. Ha. Lepas 40 hari lebih kurang dia balik daripada mesyuarat ni juga. Jadi tidak menjadi uh, masalah tentang Allah Taala menjadikan Dua lawan maksudnya. Maksudnya, kalau ikut logi akal satu lawan satu, satu lawan satu, ya. Dan dia ada kanjisan pada dua tempat. Ha, di sana ada, di sini ada, ya. Dan berdiri arat dengan sendiri. Berdiri arat, sifat kepada kiri itu nama arat, ya. Berdiri dengan sendiri pun boleh, ya. Ya. obama gerak dan diam tu dia kena berdiri pada arat berdiri kepada jirim iaitu benda-benda yang mengambil lapang nama dia jirim maka dia kena berdiri pada jirim tetapi Allah boleh menjadikan arat tu tak payah berdiri kepada jirim boleh ada sendiri dan berdiri makna dengan makna dan lainnya telah berkata sejauh hari adalah kalam Ibnu Arabi pasir ilama ta'id yang lain mengatakan cakap Ibnu Arabi tadi pasir rosak tak boleh pegang ha, ya? ha. jika kita tanggungkan atas zuhirnya ha, tengok secara zahir dengan mata kepala bahawa cakap Ibnu Arabi itu cakap yang rosak yang jenis, ya? Kerana ia membawa Kepada mencarikan Ijma' ulama' Kesepakatan ulama' ya, Sudah dicari oleh cakap Cakap-cakap ilmu Arabi Maksudnya Kalau ahli zuhir ya, Kita kena cakap yang zahir. Kalau ahli batin Kita cakap yang batin Orang-orang awam Dia mudah tak faham bila tak faham, dia buat fitnah. Maka sebab itu, cakap-cakap orang dalam jangan dicakapkan dengan orang luar. Ha, Maksudnya cakap yang dalam-dalam, tidaklah -dalam, dicakapkan kepada orang dalam. Ahli lah dengan ahli. Ahli agama cakap agama, Ahli politik, cakap politik. Hari ni orang politik nak cakap agama. Dia tak tahu Jepang kalu ugama, itu yang rosak ugama. Orang-orang politik tak tahu ugama. Sampai orang kapi pun cakap ugah, ugama dia tak tahu ugama ni. Orang Islam pun banyak tak tahu. Orang kapi pula cakap pasal ugama, itu yang orang kapi sesat-sat, sesalah-salah. Kalau nak cakap ugama boleh masuk agama Islam dulu belajar agama Islam barulah cakap Islam orang Islam itu pun tak tahu agama Ahmad Badawi tu tak tahu agama Najib tu tak tahu agama Mahathir tu tak tahu agama dia pula cakap agama siang rasa ada Islam Mahathir tu mana dia dapat dia tak tahu, dia tak belajar Tiba-tiba dia cakap Islam hadar Kita pula tak belajar Tak tahu, ikut jaga Ikut saja, hadari, hadari Hadari, hadari Orang masuk lubuk, kita pun masuk lubuk Dan macam tu Dan membawa pula kepada pasir Pada rosak Yang tiada dapat dihingga Dalam agama Allah Hingga, bawa membawa kepada agama Allah Rasa. maka ditakwilkan ditanggungkan takwil itu oleh setengah ulama' bahawasanya kitab Ibn Arabi itu ia melihat di dalam alam hayal ha, ikut hayalan dia lah bahawa seorang itu Allah Ta'ala boleh adakan pada dua tempat ya ertinya di dalam tidur tiada ia melihat di dalam wujud hariji wujud yang terbuka mata kepala ini ya. dan alam hayal itu tiada diberikan atasnya hukum sekali-kali ya. macam kita mimpi itu tidak boleh didatangkan hukum apa-apa ya. dan adalah takawil itu tak dapat tiada kerana bausanya telah menunjukkan setengah ulama katanya bahawayang segala orang yang arifin itu hanya sesungguhnya masuk mereka itu pada demikian bumi yang tersebut itu dengan arwah mereka bukan dengan tubuh mereka ha. jadi kalau ikut ulama yang muktabar bahawa tidak masuk dalam kubu itu ya dengan roh Bukan dengan tubuh Tubuh pada masa kita disoal oleh Muka dan akhir itu Ulama mengatakan Dihampirkan roh dengan tubuh eh? Tapi yang sebenarnya Kita masuk kubur itu Ialah dengan roh Bukan dengan tubuh Sebab tubuh itu hancur eh? Ada juga beberapa tubuh Yang tidak hancur sampai hari kiamat Ya eh? maka makna kudrat itu ya, masuk kepada pengertian sifat kudrat Allah Taala supaya kita tidak mengakui bahawa sifat kudrat itu ada pada kita ada pada si Anu, pada si, ada pada si Kulat. Kudrat hanya berdiri pada jat Allah menerangkan kuasa itu hanya Allah. Selain daripada Allah, tak ada kuasa ingat tu Takut-takut nanti kita pula mengaku berkuasa kita mengakui sekulan pula ada kuasa Itu yang kita boleh takut kepada selain Allah Sebab sifat kudrak itu kita letak kepada selain Allah Raja ada kuasa, Sultan ada kuasa, Perdana Menteri ada kuasa Itu yang kita takut kepada mereka Sekarang jangan takut siapa-siapa Sebab selain Allah, tak ada sifat kudrak Maknanya tidak boleh mengadakan, tidak boleh mentiadakan ...dia tidak boleh memberi bekas apa-apa... ...sultan ke, raja ke, perdana menteri ke... ...ketua polis ke, binatang ke, jen ke... ...apa juga... ...tidak ada siapa kudrat. Haa... Ya, ...tenama kudrat hadis. Yang pada zat Allah kudrat kudin. Kudrat yang boleh memberi bekas... ...mengadakan menteri hati. Itu yang Nabi tak takut siapa-siapa. Ya, Nabi Musa dia juga takut-takut. Dengan beron. Tapi Nabi Muhammad tak ada. Ya. Kerana Nabi Muhammad baik itu digandikan nama Allah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammadlah Rasulullah yang dapat maksum daripada segala dosa dan maksiat. Sifatun ia'ti biha ijadu kullo mumkinim aw iqdamuhu ala wafqil iradah. Sifat yang maujudah Sifat kudrat tu maujudah Mata kepala nampak Nampak Mata hati pun nampak Macam ni Bangunan ni Macam kita ada ni Semua adalah Kudrat, al kudrat Allah Kuasa Allah pada mengadakan alam ni Langsung mata kepala kita nampak Itu nama maujudah dan maujud juga pada zihin pada hati kita percaya bahawa yang mengadakan ini ialah Allah Itu maujudah ha. dengan dia ha. mengadakan mungkin atau mengadamkan dia ya. atau mentiadakan dia atas sekira-kira muafakot dengan irodah jadi Allah mengadakan alam ni atas persetujuan irodah dia Maksudnya Irodah menentukan ada Kemudian Kudrat mengada Mengadakan Yang bersifat Irodah dan Kudrat itu Ialah Allah Ta'ala Maka sebab itu kita kata Yang mengadakan alam ini Yang mentiadakan alam ini Ialah al Allah ha, Itu yang kita Takut aja dengan Allah Sebab Kita bertemu aja dengan alam Dengan mungkin Dengan benda-benda baru dengan jirim dengan arat menderangkan bahawa yang mengadakan ialah Allah atas persetujuan ira irada maknanya ditentukan dulu oleh Allah ada baru Allah adakan ditentukan oleh Allah tak ada baru Allah tiadakan jadi kita terima saja lah. apa yang ada elok ke tak elok baik ke tak baik sikit ke banyak sebab yang memadakan itu Allah maka kita kata Alhamdulillah Ridha, apa tu pula? dibagi sakit Ridha, dibagi sehat Ridha dibagi menang Ridha, dibagi kalah Ridha dimadu oleh suami pun Ridha sekarang orang perempuan kalau dimadu oleh suami tak Ridha boleh cakap Alhamdulillah orang lain tak madu, saya pula madu syukur kepada Allah boleh orang mubal Boleh Heh. Susah tuan-tuan Seribu nak cari satu pun ha. Tak percaya balik nanti cakap Cakap Kalau betul-betul lah Peribuan kita memang ridah Abang nak kahwin lagi ni kata -kata. Orang ni dah ada kata. Macam dia kata Alhamdulillah Syukur saya kepada Allah Orang lain tak dapat saya pun tak dapat Boleh atau lain macam ni. Inilah yang kita belajar ini tadi untuk dapat sifat itu, untuk dapat sifat sabar. kerana wajib beriman dengan kodok kodok, kodok dan anulah ha, yang dikatakan kudar-kudar kudar-kudar itu mana yang menentukan ada atau tak ada Allah yang mengadakan yang mentiadakan pun Allah sebab itu dikata kudrat itu asas muafakat iradah ha, macam itu ha, tapi kita tak sampai ha, itu yang kita kena baca kena sebut la ilaha illallah muhammadur rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Saya dah tak tinggal lah sehari semalam 200 kali tak tinggal Yang 100 ribu itu dah lama habis Muda-muda dulu dah habis dah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Itu yang saya uh, didik Budak-budak darul atik supaya hatam seratus ribu pada umur dua belas tahun umur dua belas tahun dah atas seratus ribu nampak? kamu sudah jadi orang baik kamu nampak tak? dulu kamu datang jahat bukan main suri itu suri ini ya. tapi sekarang kau dah berhenti mencuri berhenti isyakkan itulah ubat tidak ilah ilam hamba juga kita tak mau sebut itu Haji sebut gudang garam gudang garam gudang garam gudang garam. Garam. garam mana nak baik nakir ya tuo tuo pun isa gudang garam lagi berhenti gudang garam tu api ya. dengan kata saya bela dengan gudang garam kalau masuk neraka pun saya tahan jangan macam tu ya. banyak orang saya dah bela dengan gudang garam Oh ha? nanti dalam neraka pun bolehlah makan Nabi kata dia. La insya allahi wal ijad. Ya? Maka arti ijaz itu ya ihraj kullu mumkin minal adam ila wujud Mengeluarkan mungkin daripada adam kepada wujud. Itu nama ijaz Dulu kita kan dah ada Ha, dikeluarkan oleh Allah kepada ada ha, Sekarangnya ada lah Itu so, nama ijad ya, Nama ijad ya. Siapa yang mengijadkan? Ialah Allah Allah yang bersifat macam mana? Kudrat dan iradat Pegang tu ya. ha, Yang bersifat kudrat, yang bersifat iradat Allah ha, Bila ada sesuatu, Allah mengadakan Bila tiada sesuatu, Allah mentiadakan Ya. yang menentukan ada kata ada Allah. Selagi Allah tak tentukan tak tak tentukan ada tak ada. Ha. kalau Allah Taala dah tentukan tak ada, memang tak ada. Rasul salah Imam memang ah macam tu ya. Maka erti Adam itu wa huwa ayasiru shay. La shay'un kama kana awalan itu bahawa menjadikan sesuatu Tiada Sesuatu Seperti barang yang ada dahulu Permulaan Dulu sebelum kita ada, tak ada kan Kemudian ditiadakan Macam dulu balik lah Itu yang dikatakan kita ni Tak ada Kita ni tak ada Yang ada hanya Allah ha, Sebenarnya kita ni tak ada Ya Dulu tak ada. Diadakan ada. Setelah itu ditiadakan. Balik kepada tak ada. memberi beri arti kita ni tak ada. Yang ada hanya al. Kita diadakan oleh Allah. taala untuk mengakui Allah ada. Janganlah nak mengada-ngada. Cuma ha, diadakan sekejap aja oleh Allah. Dah nak mengada-ngada pula. Bermula Bahagi itu empat bahagi Pertama Mungkinun wujud Halal Kedua mungkin sayujat Ya Seperti Anak kita dan rezeki kita Ketiga mungkin makdum Bagdal wujud Tak ada setelah ada Keempat mungkin ilmu lah annahu lam yujad seperti iman Abu Jahal dan keempat ditakluknya oleh kudrat dan iradat. Ha, keempat ni. Yang pertama mungkin wujud. Halal boleh jadi ada, boleh jadi tak, tiada. Ha, kalau ada, ha, diadakan ada kalau dipiadakan tak ada kita tengok orang tu dah kahwin 10 tahun tak beranak-beranak pun tentu mandul tu adal boleh jadi beranak boleh jadi tak beranak tak beranak nah, macam -macam. jangan kita nak sangka-sangka buruk pula langsung kita kata boleh jadi mandul lah tu nah, ya. yang kedua mungkin saya ujar mungkin yang akan diadakan seperti anak kita dan rezeki kita benda itu dah ada tetapi belum diadakan jadi itu saya bimbang. masalah anak, masalah rezeki sebab sayujat akan diadakan, akan diadakan oleh Allah Taala. Ketika mungkin makdum berada wujud Mungkin yang akan ditiadakan setelah ada Macam kita ni Setelah ada akan ditiadakan oleh Allah Taala. Ini menunggu masa je lah Tak tahulah pagi ke petang besok ke lusa Tapi akan diadakan juga oleh Allah SA ha, ya? Malaikat pun tengah ngendap aja. Tengok oh ini tak lama Tengok lagi ini seminggu lagi Tengok lagi dulu sebulan lagi Yang keempat, mungkin ilmu Allah Annahu lam yujad seperti iman Abidal, mungkin yang Allah Taala tahu dia tak mau beriman seperti Abu Abu Jahal. Akulah itu Nabi seru Abu Nabi Dawah dia tidak beriman sebab Allah dah tahu memang Abu Jahal tidak mau beriman. Tapi Abu Jahal tu bukan dulu aja, dulu tu Arab sekarang ni macam-macam matang lah. Mama aduh Jawa aduh melayu aduh bila diseru tak mau beriman itu abiyah ha, macam tu ya dulu dulu bijinya Arab bila orang tu diseru ha. marilah perintah Islam najir benda anda naji benda anda amah badawi benda anda ya sesiapa ya. nama badawi dia pun tak dapat, khairi pun tak dapat. Anak Mahathir pula dapat. Anak Mahathir kalah. Kalah, macam pula dia boleh menang? boleh dapat tunggu menteri dalam kabinet eh? tu ah, jahatnya kejahatnya Mahathir ya. Ah, dia masuk Amanah tu nak memasukkan anak dia. Dia nak peletok kepala Najib supaya ikut arah dia jahat mama Aduh. ya. <another one>. <dollMA2> Ada kan? lah. Saya tengok saya dia mengajar. Adik ni mengenai dengan mahadir ke? La ilaha illallah. Jahat tu, saya kata memang jahat. Ha, ai ni menang boleh tak dapat, anak mahadir kalah boleh dapat. Tak kotor tu barisan. Yeah? Barisan tu kotor, sekotor kotor, pat mati, barisan enam. Lah. Ada orang barisan, cepat cepat keluar. Ha, sebelum hari jumat, sebab barisan akan disiamakan oleh Allah, akan dihancurkan oleh Allah. Macam Firawn Firawn pada zaman dulu akan dimusnahkan, dihancurkan oleh Allah. Allah tidak suka Firawn bermaharajalela sampai bila-bila. sebab itu sekarang tsunami sedang melanda barisan. Sebab tak, sudah sampai masa dan ketika barisan dihancur, dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Sebab tidak mau terima Islam. Ha, tak mau terima Islam. Sehingga kita semua teraniaya. Tak boleh nak ikut Islam. Sebab pemerintah menolak Islam. Balutnya itu juga ya. Saya mendoakan dan mohon mereka semua pendek umur, okay? ha, jangan bagi panjang-panjang ya Allah. Sebab semakin panjang umur mereka, semakin panjang kezaliman penganiayaan mereka terhadap agama Allah Subhanahuwataala. Ulama-ulama pun tak boleh cakap agama, tak boleh tegak agama. Kau di nanti yang begitu bijak begitu pandai, ya? begitu banyak ilmu tak boleh jalankan Islam. Nah, Dipelepo kepala mereka oleh barisan nasional. Waliih dia bilang. Apa lagi jamin? Apa lagi ikin? Apa lagi perkin? Apa lagi ice lagi senang? <tik> Bermula ya. Eh? hadir yang keempat ialah ditakluk oleh kudrat dan irudat tak ada satu mungkin pun yang tidak ditakluk oleh kudrat dan irudat Allah Ta'ala melainkan semuanya ditakluk ya, oleh kudrat dan irudat Allah dikuasai oleh Allah Ta'ala ya, dan dikehendaki oleh Allah Ta'ala tak ada kehendak-kehendak yang lain hmm. bermula bahagi Adam itu empat perkara tak ada-tak ada, tak ada. tu terbagi kepada empat Pertama, Adamul mahlukat. Yang adali. Tak adanya makhluk tu yang sudah adali. Memang sudah ditentukan begitu oleh Allah Ta'ala. Yang itu tiada ta'aluk dengan dia. Sebab benda itu tak ada. Macam mana nak ta'aluk? Oh? Oleh kudrah dan adir Dengan ikhtifat ulama. Persetujuan ulama. Apa-apa juga yang sudah di... Uh memang tak ada ya? makhlukan itu pada azalinya tak ada maka Allah yang bersifat kudrat dan iradat itu tidak menakluk benda itu tak ada ya? kerana bahawasanya bukan mungkin ya? sesungguhnya ia wajib ha, memang wajib dah ada memang dah ada maka sebab itu yang ditakluk oleh Allah Ta'ala itu mungkin yang ada dan yang tak ada makna ada pun boleh tiada pun boleh, ditakluk oleh Allah yang bersifat kujut bersifat herodat kalau pada azali memang tak ada, maka Allah tidak menakluk kedua adamnya tak adanya pada barang yang sentiasanya dahulu daripada wujud maka takluk keduanya dengan dia artinya bahawasanya di dalam gengaman kudrat jika dikehandaki dikekalkan dia dan jika dikehandaki dihilangkan dia maka dijadikan wujud yang baru pada sempat dia nah, macam kita ni ya? ya? mana di dalam gengaman Tuhan ya? dalam gengaman Tuhan ya? kalau memang dikehandaki ada ada memang dikehandaki tak ada tak tak ada ha, jangan tak ada arti kata lain ya? Macam orang perempuan Dia tak kawin kahwin Orang lain semua dah kawin. Macam tiba-tiba saya ada ada anak dara umur 70 tahun. Anak dara tapi 70 dah? 70 tahun. Jadi ha. kalau nak kawin nak anak dara 70 tahun, dia bingung saya. Bingung jali. 70 tahun tapi anak dara. Ha. Orang kah dia ni bukanlah apa, sialu. Apa? Ha, sebab kita belajar, keterduan kahwin ke tak kahwin ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita dalam genggaman Dia. kita cerita saja. Mungkin ada hikmah ni saya tak kahwin. Okay. Ha. Kalau orang kahwin pun tak bahagia, orang kahwin pun tak bahagia, tak bahagia. Ha, ah, tak bahagia tadi sebelum saya datang sini ada orang Nabi sebab saya tak bahagia dengan suami saya jadi barangkali kali Allah Ta'ala tidak kawinkan dia mungkin ada hikmah dia kita pula fikir ini sial ni betina betulnya betina betulnya sial sebab itu tak dapat duduk. macam itu pula anda yang ya dan itu apa-apa hal kita tahu bahawa dalam genggaman Allah Taala. Langsung kalau menjadi masalah kepada kita kita mengadulah kepada Dia. Kalau Allah selesaikan, ah ha, mesti betul ya. Ha, kadang anak kita tak dapat jodoh, tak dapat jodoh, anak orang lain dapat jodoh. Maka kita minta kepada Allah selesaikan masalah jodohan saya. Ha, kalau anak orang-orang lain boleh dapat jodoh Sengaja popular nak bayar tak dapat itu langsung dalam Quran disebut nak dapat kelepasan daripada masalah dan urusan hendaklah membaca yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam di mana Nabi Yunus tak lepas lepas daripada kesusahan dalam perut ikan nun maka Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin maka kita yang banyak masalah yang tak selesai ni baca tiap-tiap hari 10 kali yang hilangnya lepas yang sinat buka yang dia. la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minah zalimin lepas itu mengadu demi waktu duha yang berkat ya Allah masalah yang aku hadapi tentang anak belum dapat jodoh lagi kau nah, so datangkan jodoh lelaki-lelaki yang baik supaya bahagia hidupnya senang hati saya macam-macam nah, ya. kadang-kadang kita nak terima menantu tu tidak sembahyang istihara baik itu kita tengok dia pakai kereta besar dia gaji banyak langsung kita terima je sembahyang sunat istihara dulu saya semua menantu saya tengok dulu dalam sembahyang istihara kalau dalam istihara tu elok eh, baik saya terima macam-macam kalau tengok, pakai seluruh pendek aja tak ada, saya terima dalam isyik arah itu, saya dapat mimpi, menantu yang nak pinang anak saya itu pakai seluruh pendek eh, dia, saya tak terima memang tak elok, eh? tak elok mimpi-mimpi ataupun isyik rokok pula, dalam mimpi itu, saya tak terima juga itu, itu. Ya. Sebab dia punya alamat, alamat tak baik Dan ketiga Adamnya Kemudian daripada wujud Macam kita sekarang ni Wujud Kemudian tak lama lagi Adam Itu nama dia Adamnya Kemudian daripada wujud Tak adanya setelah ada ya Dita'aluk keduanya Dengan dia ha, ya? Masih kita tak ada masih kita ada ni pun Dita'aluk oleh Allah dengan kudrat irada, nah, nanti kita tak ada pun, ditakluk oleh Allah dengan kudrat dan irada Allah. Menerangkan di dunia ni pun ditakluk oleh Allah, ya, di akhirat pun ditakluk oleh Allah dalam tandaan Allah. <tuh> yang keempat, adamul mumkinat tak adanya makhluk yang diketahui oleh Allah bahwa tiada dijadikan. Allah dah tahu. Memang Allah Ta'ala tak jadikan. Memang tak ada. Seperti iman Abu Jahal. Tak ala oleh keduanya dengan dia. Dengan kita telik kepada zatnya dan mustahil jatuhnya itu aridun. Eh? Aridun. Tiada menafikan imkanu zati. yakni yang dapat pada zatnya. Inilah kaul yang sahih. Ya? Maknanya iman Abu Jahal itu... ya. Sudah diketahui oleh Allah memang tak ada iman itu. Dalam pada itu ditakluk oleh Allah tak ada. Dengan mana tak adanya itu sudah ditentukan oleh Allah memang tak ada. Langsung Allah tak tidak menjadikan iman Abu Jahal. Apapun orang menyeru mengajak berdawah Abu Jahal memang tak mau beriman. Baik itu Jauhilah lah sifat-sifat Abu Jahal tu. Di mana dia? Menolak aja, enggan aja, tak mau aja. Aitu abu jal. Ya. Walau alam kita berhenti... sampai situ. Kalau tahun dua puluh datang ke Darul Atik pada dua ribu bulan, kita ada panggil tuan guru satu daripada Pahang, tuan guru Ahmad Batih daripada Pahang. Ceno satu lagi, menantu saya yang dulu keluar dalam metro kemalangan di Kelang keretanya seroton bawah lori dia juga bawah lori depan lori, belakang lori ya tetapi apabila ditarik lori boleh berbual didapati dia memeluk Al-Quran dan dia berkata Allah Allah, Allah. nama dia Umar Sa'ad Uh, dia tinggal di kampung Tok Gelam asalnya lah uh, sekarang dah jadi menantu saya dia duduk di Selangor lah asal mula dia duduk di Tok Gelam dan dia uh, menantu yang luar biasa tiap-tiap tahun memang dia puasa 3 bulan berturut-turut Rajab Sabban Ramadhan hari Senin hari-hari tiap, tiap bulan dia tak tinggal puasa senin, senin, senin. dan itu kemalangan semua patah tangan patah, tengkuk patah, pinggang patah dada patah, roh petis patah semua patah jokter giring kepala ya? ha, Tadi Alhamdulillah panjang umur dan dia akan berceramah pada malam tu selain daripada dia seorang tuan guru lagi daripada Banting Ustaz Abdul Raiz dan yang keempat anak anda saya Ustaz Rizam kalau ada masa, saya mencelah Sikit-sikit, jadi lima orang Jadi tuan, -tuan dijemput asal Pada hari Sabtu, malam ma Ahad, minggu yang pertama Kalau rasa jauh sangat tidur sana. Ha, ya? tidur sana. Malam ada mulai. Ya? Ha, malam, tiap mulai Setiap tiap malam Tiap mulai ya? Bukan macam orang buat Kali-kali baru -kali asyik Setiap tiap malam tiap mulai ya? Pukul lima tu, orang bawa helah solat tahajud solat tahajud solat tahajud pada tiap-tiap rumah kalau tak ada izin mesti naik. Haa. jadi hadis dan sekali jumpa datang. Boleh? Insyaallah, insyaallah tak datang kau lah saya cakaplah. Insyaallah datang, insyaallah insyaallah tapi tak datang, namanya gitu ya. Itu saja saya ada bawa air penawar terang hati anak nakal aa, pelari sedar dan saya dia jual keropok janda. Janda tu anak empat. Dia susah, dia jual keropok. Saya dah bagi setiap hari 15 bilah ini, ya. Itu dialah. Beras bagi, ya. duit saya bagi tapi dia kata tak cukup, susah Saya jual keropok. Sementara tuan-tuan belum beli janda, beli keropok negeri. Ala menolong bukan apa, kesian dia. Kita selalu makan sedap dia makan ketam sekali-sekala pun susah kita ha. hari-hari ketam lah hudang lah hukuman ya. sedadil lah ayam kampung lah sedap sangat dia sekali-sekali pun susah itu pun saya beli kan malam-malam belikan tom yum belikan sate eh, nak merasa tonton hari-hari makan sate sukian lah boleh dan lain-lain barang yang saya jual tu tonton beli dah sebagai membantu perjuangan ha, dari aktivis. Kalau ada rezeki, tuan-tuan doalah. Kita akan buka satu kawangan lagi di Gopik Kita Gua Tumburu. Anda dah pernah pergi Gua Tumburu? Gua Tumburu tu tempat orang melancung. Kalau kita masuk dalam gua tu, kita dapat satu pandangan air yang luar biasa. Ah, ha, 45 minit 6 ringgit. Jadi saya nak buka dekat sekilah ada tanah 70 heka, 80 hektar tanah Rizab 80 hekat jadi orang tu nak bagi saya 10 hekat saya nak tengok dulu saya boleh buka, tak boleh buka saya semayal istihara dulu, elok ke tak elok dan doa lah, mudah-mudahan ada satu dan satu kawangan lagi di Jambi kita dah dapat surat daripada kerajaan Indonesia bahawa Darul Atif diluluskan Ya. jadi kalau tuan-tuan pergi Jambi singgah di pondok Darul Atik di satu kampung kampung Merang Jadi itulah yang tuan-tuan derma-derma tu sedekah-sedekah saya selalu kamu jantung buat pondok, buat masjid buat masjid-mata-mata bukan nah, dah dapat satu pondok di Jambi Indonesia ya. itu saja wala'ala Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala malaikatihi. wa la quwwata illa billah. abidin wa ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu nanti sebelum balik, teman-teman ambil di ni.